مخه باب نه معلوم شوه د حدیث ته چې اجرت پر استل او jihad باندې دا جایز نری نزدې باب کې مصنف اغه حدیث پر کوي چې دا ان جواز باندې په رباب د رخصت او ذکر له دګي اشاره لري دا چې بغیر د هجرتنا jihad کول عظمت ته او د حضرت په وخت کې په jihad باندې حضرت په رخصت ده دا ظاهر خبر ده چې په دالت مقامات کې د عظمت درجه او چتوي د رخصت نه داروایت ذکر کڑے جنبیلی السلام فرمایندی دا غازی لپاره اجر دغیره او د جاہل لپاره اجر دغی او قجر د غازی نه یو مقصد شایخین دا ذکر کڑے دے چې جاہل ا چا تویا شغا یو مجاهد سره یانتو کی سازو سامان لور کی دا غره اجر د رجول شو او اجر د راځي هم شو لکه دې سبب جوړ شو د پاردا غاځي کله ول سامان نیور کړي نه دغره نشو ته چې د سامان ور غزال لا دغه سامان اجر هم د پار شو د غزا هم شو لدی تشریح سره ده حدیث ترجمه الباب سمناسبت نه جوړي داغه اېانت مسله دیو جنا صحیح تشریح لري دادا چې جاہل نه مراد هغه سوته راپ جول او اجرت لېږي او غازي نه مراد هغه کست ته چېغه غزال نو عجر دا دنیا او پیسه اګستيه نو اجرਹੁ نه اجر د دنیا دی او د اجرहु سانه مراد اجر د اخرت نو ځمانه بادا دي ل غازي د بار د غذا كون کی پ اجرته اجرو اجر د دنیا دي چا په دې ورته مې لاو والین جای یو نپاره د اوجرت ور کوون کې اجر اجر د جرت دی اجرونغااض او اجر د غ د سرت اجر ې ماد ماد او د کم سړ چې غضی وکړغته ب اجر ش می را شو د دنیا چې په دغه تک بند لته پیې می راوشې ترجم مطبا سرهه ثبت وال دی شو باون کو رجول یعقوب بھی اجر الخدمت ہاں سڑے چا غزا کی خدمت سره این سلسلے کی دا حدیثی کرکڑے نے دے علم نی مونیا دا رضیر مور نم دے او دپلار نم امیر او باز نسکو کې مونیا ری یا املم نم اونیا مضمون دا حدیث دارے چاہیلانو کنبی علیہ السلام پا سره سر وانا شیخ انکبیر زبودا امروی اے سری خالد زما خالد نو خپل تمث او اجیرنما ولټو یو اجیر یوه مزدوري موګه تو یو پین پینې زمانہ کافی شو جنه له سه ما او زبا اجرت ورکم دتای سدد انې زما جک مې سدنو اور دبار اجر حجرت مشه هغه ما خبره وګرځه د زمانه تمال سره <سلام> کی ما ورته جیهاد وشو مال غنیمت کی زما کمې صاحب زمانه اوجد تو جلرن ما سړی بیا مندو پهلهمات د نر رییل که چې ن شو کچ طانې ما سرهغې ف قاله ماې مادرېمان ما ته پته نې چې حص بل په ما اوسامي او کم اغدار ته بهظما سرهسی ن خو مجووله خبره ده غماري غنیمت حسیې یو کهنا سرې کان صحم فلمي حساب غنیمت کی یا نوا ک میلاوشو کنو غت حق دې ستانه خلما غنیمت کوم ی سره بسای سمیتلو سراستدنا ی نما متعین کید در دریا شپئی شما سلا شو دریا شپئی و در فلمادر غنیمت وکره جہادر شو غنیمت دده یعنی jihad شو پتا و مال غنیمت تقسیم دو نما نه وي دا پورا مساله یې را یعنی واکرانه یې را ونه مات وخت راغی هرڅ ټمای را ده قانون لري او ساموځ جاری و ساتل درې سره د پذكر تو د نانیرا نما شربای ان کی دې ته خمار اجر کو برک سام خو دنه نه نو شکر چې دره زتن انیرو کوم کاشف د غور کوم سهم نور عالم نبی علی درات او دراو د پذكر تو لو امر او ده کما دا زیو عجیر قدلو دچ خبر میں کورا افراس بحیدیسی ہوگی فقالاوین بیل اسلاما عجیدو زنمم لعود غربی غزوطی پا غزارد کی حاضی جدار پا دنیا کیون آخرت کی اللہ دنانی رو لتی سمممم مگر اشرف پید داغا سممم چیدہ دا مو سمممم کڑی دی بس اغا در در نور دیو اس ثواب نکی یونے ہی سشت دی حدیث اشکال لے په مذہب د احناف او مالکی حضرات وګورئ تاسویلی چې اجیر د خدمت یو خدمت. دا دا دا دا اجیر د خیثال نه مل اجیر د خدمت ته اجیر ال خیثال نه پاره سهم نشته خو حجرت هو اجیر ال خدمت دبار ده او د یو د اجیر ال خدمت باب دعوه د اجیر ال خدمت او نړی بیره درات والسلامي چې دغه پاره سهم نشته دغری اعتراض جوابونه دا معلومی معلومیږي په سوچ فکر سره چې دی حدیث کینې سواب ثواب حوادث شوه د سهم نو ک تاسو خیالي لاغي کربته نه به ديوار اخسر او نه به ديوار نه پی سره او جوش نشته او د مروی تی دره پارا په دې رضا کې د ښا شریف به دې ترلاسه یعنی ثواب یې او د سامو مبارکې څخه خبره شو نه خزن او نه پین او کنه مونږ دا وایو چې کله د تخصیص وشو د حسراله ما الا نو حسر کتاب ستر په تر دو یو نبي بلې په نمانم دا د چې در پرم بغد نه نیر دی ورنانیو نه علاوه سهم نشته نبی دا حکم د نبی رسول <سؤال> سلام سره چرنده د چرن په دیمانه چې دا د دې بوډا سړي سره دی رب د ربيه او د حرس د اوه یو په داتې موه کمن دی دمره حیرت کواله دمره د دنیا غ محبت کاره کول نو په کار نو نه ویل درام ز جران د دره پر نه سه مو نور په نفسه کې راځي په دې تر شی سره اجیر د خدمت وین دا غا ته هم شته باوند کي رجل يغزو او بو او كاريهاني او ثړاي غزال دي کومو پرلار بدغنن کي ني نور کي دا غيم اسلام دغه چا دا غزا په مرتبه د فرض کې پي نو نه بغیر د اذن د والدینو نه غزال تجنري پتا او که عينوي نه بغیر د اذن د والدين ته ضرورت نشي راغ او ثړاي نبي عليه السلام ته د راغ له مخه تتبيا تو کم هيجرت اما پریو خپل <سؤال> مورپلار جي جڙلن بين اس ترامي ورتو واقف شوهي خندواله کي سنجي جڙولني دي ما ريمي جي بتاوه کي دا غذا په د باندې پر جاي نو نو ورته داسي هوي هجي هجي دغه مضمون دي جو صلی علیه و سلم تو ایراد jihad کوم نبی علیہ السلام او یاد ديشته وي او واذا غد دعانو په بار کې ته jihad او خدمت کو ادا jihad دینم دا معلوم شوان په دې صلیبانی پر ځای نه دلتي روایت کې یو راویر اغله نه سند کې ابو العباس فقال ابو داود سره مستنبدغه ابو العباس تعارف ذکر کئ چې در صاحب نو فاروق نوم دې و دې سید حجرت ورسلمان دا درې محدث د ابو زید خدری جوسری هجرت ته په نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم اليمن نه نبی یمن کې تاسو وختي غیامور بلار مې نبی الله اسلام اجازه ته ته کړه او نه نبی رسول الله واپس شاو ته اجازه ته اواله کې اجازه ته او کنه jihad کاو کنه برری حمدا او سرږي کوي کاو تر ټول حدیث کوم د ذکر شونې ټولې کله خبر چې په خلکو باندې پر ځاین بانه بیان ده زنانو کی تو غزال زی زنانو په باره کې دا مسئله ده چې غزال دا هو تک جائز نه المتا کوي غزال تدین د امیر نوا اجازه واړی غزال چې د دین ستر په دا خوراک زګ د حضرت منته پارا دغ زید د احمیان او د مرهم پټای دیپا نور جن دی وی شي او نبی عليه السلام غذاب کوره او مسلم انا دان صارو چې دی او باور کی خلقتا او دی علاج کی د زخميان او جرحات جمد جریح مدغه حیثیت باندې د اناتلیش امامي نوويره مه اللهوي دین عدالت <سؤال> شو شات د تنه نو تک jihad د دوی خدمات لپاره ځای دې الټریو پخلې و کی د اورسانې نظامو کی دوايي و کی البته کول د دې تعلق د محاریم سره او د خواندان سره د محاریم او خواندان نور چې کما ناری نری دا هو لپاره د علاج د ګولش پاکي مسل بدن ناراضي او که چرت مصد بدن پا کرازی نو بغیر دعشت ضرورتنا دس علاج دنانا دنارنه دا پار جایزا دی زمانه که جیس پتالنو کی دا کما سستری دنو دا خوغر کی دی وجه دا غیر چې دن چی نارنه اوکار که ولی شوا برازیو تاکی با گوتی وحی سرولم گوتی وروری سرولم گوتی نو پتندنه کې دي ډاکټرانو څخه کلیو یا هوجه دي چې په دې غوته سره ده بیمار خږيراني خو دامن او کېدې ترې هڅې چې بیمار نه وروه وغوته حل <سؤال> نه رانيږي په دې باره کې موږ هم ګمدار شوایو چې دغه د تمنګ عدالت کې مختګیان نه دي خزو باره کې د تجزیې کې وې د ورونه وای خو باندې او خ ژوند مته ری او خو خزيو کې د دنیاو کې به ور سوران شه او فلار زمران شه نو یاره دی حضره سنمون نه یوي یاره خرن موله کی اوینه خرهونه ده ک خره کوتي خای یابل خرن موله کی خرخمن نه نه مبالغه په خپل طبيعت کې کړی نه وای خران موله کی دا خران نه به ذکر د دې چې اراد باندې خبر راشي اپوز اکر اگر پلانکیئنک کاری پریده مالا ده خران و نماج برده من دی از بتال <سؤال> کې جدا کمازیس چری زندہ خزینه دی داق خران خود و حکم دکتره چکمزی کرشی امامی نماجی سی بکیو پوشوی بی پوشوی بی پوشوی بی باون پی الغزوی ما احمتی الجور غذا معیتا دا د ظالمانوش دا سی احمتی اخ ظالمانی الجور ظالمان بادشاہان و ظالمان افسران و مشران نبی علیہ السلام پرمائی سلاسو من حضل ایمان دری خبري بنیاد د ایمان له یو الق کو منه کډل امان دا چر قال چوي لا اله الا الله لا اله الا الله د يو سرخيره او دا کناينه د ایمانياتو نه توحید د رسالت اقرار کولی د اخرت باندې د ایمان اقرار ده ملائکه باندې ایمان نه کتابونو باندې او درځي په تقدير در ټولې خبري لیک راخلو دا هي عنوان لکه څنګه چې توحيد او سنت دا لا اله الا الله محمد رسول الله دا پارا تشريح باقي خلا په لکه اشاعت توحید سنت سنت او سنت او جماعت اشاعت يو سنت خدا او دليله الا الله خروال یعنی اغه دلل چې لا اله الا الله محمد رسول الله خري امان ده غا قائد ده خلقه خلقه کوشش که اغسهیش ده استا بشمده استاکارده ده غلیناه استاکارده بلیگیه اخبر کلیماته تو تغرد داری چنگی و نورسنه کی نو لا اله الا اللہ داکی نایرد ده اعتقادیات ده ایمان بنیاد دی لا تو به بی زمین او کفر کا واغا په بنا باندې ولا ته تو خرجه اسلام او مې وبستر اسلام نه بیا عملین پاملس دا حدیث صحیح دی په دې کې مرتکب د اسلام نه نو لکه سنت د معتزله مسلک او په کوبر کې نه داخلي دي دا لکه سنت د خوارجو مسلک دی دېما خبره اصل ایمان هول جهاد مازن جهاد تیرنه داوا جاری وی من سبحان الله او نه چره غره ما در الله پاک تر دي چقدر کیه سره نه امتی زمان د جالان را نشي با ته ور در ظلم ده ظالمه او نه عدن ده حاضر کی ظالم ظلم امدان ختمول دي نه معلوم شو چې د ظالمانو بادشاہ نو پمایت کید د دشمن سره jihad کولیش او درېم اصل ایمان بالاقدار چې په تقدیر دی ایمان اوري اگر جمع لا اله الا الله کې غدا خريدو څنګه هغه خبره د پدې ګډیر خلک داسي غلطه عقیده ورکړي شهودینو ځکه مستقلاً د ذکر او کړه لو پاي پاي <تصحف> کله آواز رسول الله صلی الله علیه وسلم هر امیر پمایت کی برن کانو پاجرن کني کو کاريو کو بدکاری او منځوا جم دے پتازبان هر مسلمان نہ کني کو کاريو کو بدکاری ورا دمنر جوابات مند دیو جناب کما امام چی پاسیقی دی جمعی منز پاو کوي سوکی نو جمعی طبقی شوی نو تو پسی جمع که اندیو اندائی شکال لازی چی امامت دا پاسیق و مکروح دی اندائی جواب دا دی چی دائی مقصد دا دی چی سوکزان لی امام پاسیق رضی داکار مکروح دی او دل دی چی حدیث کرا غلی اندائی مقصد دا دی چو سړے پر زور باندې امام شي او هغه فاسق نه تو مسترد دي هغه څه وکال کېګا یا منصبونه د حکومت په لاره او هغه د امامان رلي یا کمیونټي ده او کمیونټي د امام مقرر کې چ فاسق نه پاپه سي موږ کې اگر چې مکروه ده هم په خپل اختیار باندې فاسق امام مقرر کول دا مکروه دي هر جملې دې بي د تینرستا نک بي دتي عملي بي هم دا هغه د حکم دي چې دا نه مسکول دغه درست مکرہ دي دا دی زمانه کې راخه بي دتيان نه ځانک هر نوم په حياتي ځانلوم جو کار سره خدای بي دتيان نه دې نه رستا مسکول مکرہ دي او چاله کیږي په تاسو دې راړې دا څه توپیچې سره دې خوراو خدای یو ته دې او بیدیتی نرست موز کول <سؤال> مکر آئیدی متبیع چی دستونت وی او توحید او سنت داگا قیدید اغا نرست موز کول سرپار پرز دی او که بیدیتی دا تیوی چی اغا اغا اقیده دا شرکی نرست سرموز نکی سکرو بوجای دا شاپر شاک القرآن باویدش سکرو بوجای چی مختین و منزبسی کی دیدی کس نرست موز نکی نزان لئی مامان نسکرو بوجای منی سی ختم صفہ سوترا قریوار امام ونا وصلاۃ واجبۃ علی کل مسلم من واجبد ہر مسلمان دی کہ من جنازہ من مراد ما کی خلف کل او ودلتے کہ علی کل مسلم بردن کان او کاجرن کبائر اگر چ کبائر کین دنا معلوم شہ چې مرتکب د کبریده اسلام نه نوذی په قبر کی نه داخليږي لکه چې متذلہ او خوارج ته دلری بامو رجولی تحملو بیمال غیری ہی حقزو په بیان دے سڑکی چی آغا بارگ دی پا مال <متحدث> دا غیر باندی چې غزاک مقصند دے او دے انہیں برچا سوری د پاگی بانی خفل سامان کیری ندغا غذا کې څه फरक نراولې ولې؟ او دیمه قنداله چې وسړې دي او هغه وسړې کوي په مال د بلچواندي وسړې دي او غذا کې. غذا هم جاییدې ناروان نه. ترجمه الباب سره د تعیین توجيهات مناسبت کوي کم شي حدیث راغلي. را حدیث او ترجمه الباب مې کې د دې توجيهات په یا میری دلارره دمان روایې د نو ې س نهقلکوې چې د ایراده وکړه چې غذا وک نوبی سلام ای جمته د معاجرو د انثار و په بعضې پرونستاو کې یو قوم دینی دا او سره مالونه فورمه نو دومد یو په کی کې خپدن سره دو سره یادې نود اوس دی خبرې چې کم اثر په ملګرو شو او نو د هغې کارګزاري دي کار اوېه د نام دموږ او که دپاره سواللی میلو چې دی پصور شي الله اواقتن کو ووقبتې یعنی آه د مګر نمبر سره پهشان نمبر د یو د مقصند داې چې چا سرلیوه بلک ک سیدانان سملګریکو او نمبر په نمبر او دغ سوی باند غتللا او نمبر بهمدسې وچه کم مالیکو نودي س نه چې ک ابې مسلسطتو غ نور وخصسیده و وورلو بس اغم داس نمبر کې ختوو په نمبر کې وقللی. دایم اعظم ګورګان سره د وکستان یادري یا بیرې مالی نو زماده پرمغر نمبر پر د نمبر دی او کدی منجه مریده او زمان دای اثر ذکر کوجري خبرې په صاحب او د اثر کړې نمنګ باندې خبری خاص تر نه کړي په وې د لیکلې ای خار دي په واکه متل ته کتاب الحج کیراشی باب څخه په لاره سره لیب کوي وني ور کول ندیو داری په منځ کې फरक هغه د چې ته سورلی دي حاجی لور کې او صبحي سره په کرایي باندې او دا داره چې یو کس په خپل سولې باندې سورې هو کرایي دی نه دغه نه منځ کې وای وای وای بابون بر جوي یځو ته میول عجرې وال غنیمه سړی خدای سره سره ده دا, اجرم دا, را دا اجر مطلب کې د غنیمت امه اني مقصودی اصلي خداغه غزا کوي خدا دې اطرافق د خبرم راځي چې ماته اجر او غنیمت امه می شي نو مانه پدی کې څه قباحت نشته جې انسان په دې کې راځي راضي راضي زمره ابن زغبي ايادي زماسره نازل شو عبد الله می حوالہ از دی من مستوب پتاور باندې نماز تی ویلی ګرم رسول الله سره نه غنم چې مونږه غنیمت حاصل کینی دا غزان تعبیر په تو باندې وکړو غنیمت معلوم شې کدا چې نڅکو کینو پدې کې څه قباحت نشه او مونږ چې نبی لې سلام لګینوالا اقدامینا په خلو قدمونو باندې مر په دلمم تولو سره صلی الله علیه غزا موږ خپل <سؤال> پر جانم واپس فلم نغریم شین بغنیمت کې موږ نه کړل واپس چېره غنیمت کې سامنے خلق نم سو انځه واره بل ژوند پیو جوړي نو معلوم کړه بي السلام مشقت ته تړيوالې دم کو مخنو کې چې موږ ډیر خپو او پریشان مو نبی بي السلام کې ودري دونه دا یو کلمه لا تکنه الهي په اللہم لا تکرم ایلی فعزعو فعانهم یا اللہ داماتم اسپاریز وکمزور شمدر یودم مشقتنو لا تکرم ایلی انفوسهم اور یوزانتم اسپار رب یعجیزو انہا دیو باجز شید مشقت دخل نفسنو لا تکرم ایلی الناس و خلق تیم اسپار رب یستحصر نور و لبتر جیور کی پدوی باندی ثم ودع يدوي باكي يخذ القل قال <سؤال> راتي جما پسر باندې او قال لها متي يي جما په کوپلای باندې همدغه خبره د پارزان ته متوجي شفقتا او دې ذکر کې نهونه جما ت یادا شو تازه شو نه دا د عشق د باب سره تعلق تړل ثم قال ابن حواله اذا حواله ديا اذا اين تل خلافت کوي ولولو خلافت ونزت ارض المقدسه نه شو په مقد د کې فقط نه زلله لولبلله بل لو مورې ظام یومید اطره راېشي زل زلی او موسیبتونه بالا موسییبتونه غونه اولو مورظام غټ غ کارونه او قیمت د اوور بان ډیر ديناې خلکوته من ح د لا زه چې داې می راې که سا سرته دا به راې ې شو شو ندي مقصدم دا چې ابنی حواله اوخ پتاز بانی غربت تی، غریبی دا، مشاقت تی، تکلیب تی، خدا اللہ شکر حدا کئی، نور سر تینشن غم خفگان غم تاستا نشتی، چا غد زلزلو غمون دی و دی پتنون دی و دی مصیبتون دی، یا وقت بدا سره مال بڑی، دولت بڑی ری، و خفگان بی پاکی زلزلی بی، مصیبتون بی، و پتنی بی، او بری گی شاروه، انتقال خلافت، انتقال للخلافه بنو اميه وذلك الشام الارض المقدسه او ذات دار الخلافه گردی دریو و داد معاوي رضي الله تبارك قدور گردی دریو او معاوي رضي الله تبارك اول خليفه بنو اميوده داغنده اميه خانان داغلافه تسل شروع شروع اظهر ان واقعات كم او اسلام تکما ترقمه لو شو دنګ مخکی وخت او قاتو کینو او دې سره سره په دغ اډوارو کې فتنه اوم ډیره راغله چې مخکی وخت او اغنوي وي وي وي. بابن الرجل يشتري نفسه اثره تش پریزان خرذ کی غان حضرت علامہ نے تش قربان کی اللہ درزاد افتہ و من الناس من يشت لهم ابتغاء مرضات الله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ذا قدري يوم اخر عبداللہ ابن مقصود رضی اللہ تعالیٰ عنہو پرمائیں چی رسول اللہ سلام پرمائن لیا جبا ربنا عز و جللہ خوشحالی کی چې رب چی غالی بلوی دیان رجولین دا غزرین چی غزا کی پلا رضا اللہ عز و جللہ کی فانہ زمان شکس خوردش یعنی قسقی اصحابہو دا ملگری فعالی مانو دیو بیجینی ماہ آغا علی چی پتبانی دین پتکم دا غزرین معلوم کی دا چی کم پر ازیغ مالو کی او کو څنګه ګم دی نو قرباني کول په کار دي پرنجا دي واپس ته اوري قدمه ته دي چې توي شي نیوی نو اي الله عز وجل خپل ملائکه ته وو ګورې زمو باندې تا شو رغب تنظیم دي د فارنمیه پاز کی جماعت خري چې جنت ته ثواب وشفقتن دا وجدیر بیمان داسنائی بیجتم آسردی چه آزاب دید حتا عمری قدمه تر دیب رجی توی گرشوی ندادا نخلزانی قربان کودا لہتنین دا پار قالوا جو اسلام راوی و يقتل او قتل شي مكانه قذخ فلماني بي سبيل الله تبارك الله ان مقصد دار ته اسلامي راوړو کریمه ویله او دا دینه فورن په شويد شو دا الله بارکینه من زه کړو نه رجاوني و نه مقوت ميلاونش اغه انسان مقام سات خوش قسمته سلام جنان چیرې ګر احادیث ذکر کړل د عمر ابني او قیش نام عمر ابني او قیش شو دا څو د جهالت او پرځو کې دا په بدو غناځي اسلام راوړی او نه خار د اسلامو کې تر څو پوری چې هغه څوک پهلوان نه چې اسلام راوړل موندل ته ما اوسو د ويا مشرکین مال نه راکې په دې خپل اسلام راوړل پټ ساتل نه دا بہت پور او چون کېره د هغه مامالات د دې په خلکو باندې وی انه بنوعام <سلام> می زمات رضا من سیسو مراد دینم هغه مهاجرین می کم دې د مکه نه هجرت او کړو مدینه او مسلمانان شي قالو خپل ورته بہت بہت کړي ځه ځه ځه نه راځه په زکه نه پران تل کې چل ته اوه په رسیدنه پران کې نه پهول کړې چې دې ته بوتريو ما راځي کنه دې په وصول نو دے مسلمان شو خپل اصغر و اغسطا اصلاحات و ورکی بفرس و لامتاو اصغریتاو یا مراتن اصلاحات او اقبل اصور شو سمت توجه و روان شو تبالاهم داغو تردت فلما راو المسلمون کلچ والمزل را مسلمانا قالی ورتوی الیک عنی عمر اخواش زمانی عمره و هودی و اجننی دیگر مسلمان تر دا وقت پوری قال انه وينې قدمان تمایمنه وळे دی په شیما نه خزمل ګرېش فقات لن جنگه اوه حتا جریه ترجیح زخمی شو په ملي الاهلی قل قرطراوله شو کور د توجی قلوانو قرراوله شو جریه به ترجیح زخمی او راغه دغوا تاو د نومازه چې اوستوی نه سردار په انصار په فقال وقته د قوتي وی سری ته پوسی وکا حمیتن لقومیکا ایا ته د او سوی د قوم د پارو د انداد د قوم د پار راغلی او غدبا لهم ی ردیو د پارو غصه شوی ام غدبا لله ی د <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> لا د پارو غصه شوی د غدغه د کی کوم او د قوم ولم متاج د اجنګ کو د دیو د حمیت د پارا د حسین پاش خل کو تګریب کرند د پرناوی بل غضب ان الله و رسوله پماتن مرشو فَدَخَلَ خله جننا ینته داغ شمااصلال الله صته مقعور ته نو می او شو چې دله دپاره ی زموکې امید امید ثم قال له نار و نار قال هو و رحمهنا بلا ان تتمه مطلب قال لما كانه هذا الامر فكان جتين فقد باب په د جو موې صلاحشي هغه سره چې په خپله ې عمله شې مسم دا دی جهاتته تللی تاسو خیانې کله جهات کېي شي چې د انسان خپلټو پکې پهبانې خلاص شي د خطی په جوان دهغې پذت کې را شي یا چې کمه د دشمنانو مقابله کېبلته گرنې ټون ورکړ شي نو د انسان په خپل <سؤال> په انسان خلل شي یا کوم بمان دیونه په دیو خراب شي دغې پزرت کې دی راشي منشي منشي د سره په دا شادت کې سپرت نځي کنه راځي نه دي د تعلمي جنراتي څنګه چې کوم روایت دې ذکر کړي ده نو سلمت ان اکوا وی ذکر کي بر رضوا زمارور د غنم عامي رنل اکوا ا لري ترجم وکړو او دا واه کیتوره په د باندې وا پسو ده قتل <سؤال> کوه فلتره دي ګزار کیدوري وا لري ګرانی دا صاحبونه پیله سلام پدی کی خبري وکړي چې د غزان قتل او شک فيه او دی وشک ولو بار د مرغ ده کی چې ته ز منګه شهید وای له شتن ولی رجل ما تبي سلاحه وسره په خپل هغه ورسوله نو وی رسول الله سلامات جاهدن مجاهدا ملنه jihad kon ke jihad kon ke ا تکرار نبی رحمت بري تاکید جاہداً مانا جاہداً فی تعایت الل اللہ مجاہداً فی سبیل اللہ کوشش کا دا ان کے اوقت تعایت دان لائکی و جیہاد کا ان کے پلار دان لائکی امام زہرین سے وئی لسلمت بالاقواع دیو زین ما تقوس کرو اگر دا حدیث ما تم دغت بین کرو الوزدال فازد کیویرو چی خلقوئی انچہ نبی علیہ السلام کوئی کذیبو مات جاہداً مجاہداً داخلق خطا شوڑی کذیبو سمانا لکن خدا شودی دې مرنه جاهیدن مجاهدن کامل مجاهد ده پروا اجرې بار بار او په دې خبر دغه په شادت کې سفر خبرونه خ دي حدیث کوم دی او څړي چې ذکر دا دا صحابي مجهول له او جہالت صحابي مودور نه مغه عامله په یو کبل د جوهینو کړه مطلب کیو سړی د مسلمانان نه او سړی داونه نه یوو گزار خطا شروع فلزان ته پتو ورو ورو سوال او سب نفسو بيسه پروانه نو رسول الله صلی الله علیه اخوکم یاشر المسلمین اخوکم رور ستاس دې اے جماعت د مسلمانان مقصد د نیم داو چې دا تاسو سره د تزديد نه ګراني وکي پخت تر هغه ناز مخالقد تر ته چې دوی وکړه فوجي دو نه دی بیا موږ له مړو راغون کودل رسول الله صلواتهم په جامو کې په خپل وینو کې او په خپل د په ور ورنک معلوم شوه چې پېره تر د پرشاد کی سره قران او خلق ویل شهيد دي امين او د شهيد منلي او ز پرېمانه گواہی کوي دا حدیثه سیاق سریح ده په صلاة فل <سؤال> شهید باندې دا مسله اعتراض ده امام سیف کییل نه چې په شهید باندې موږ کې دي شینور ائمه په نه دا امام بدلایلو کې ودلیل ها دا د لایو دې حد کنه باب الدعا اندل لقا شکر انسان دشمن سره آمن سامن شده وقتی دعا کول نغی بیان کئی علیہ السلام فرمائی سنتانی دو دعا گانی دیلا تو ردانی نشی واپس او قال اقل <سؤال> ما تو ردانی کم کس واپس کئی دیش الدعا اندل لید ندائی و دعا کول پوغد آزان کی و اندل بازی و پوغد جنگ کی حین پاوکی یلحم بعضوهم بعضا چی وجنی بازی پدیو لرا یا چی لحی ما یلحمونش او بابی پان نمسی کی حینی یلحم بعضوهم بعضا پاوکی خلشی بازی دیو نبا بعضو کی جنگ تا چی کم دے ملحموی یا خود اللہ وخی ایو ترپتا و بل <سؤال> ترپتا غرزیگی و قطرو علیکی ایو دلوحمت و صوب نلی ایجامو کی یو لحمی بل ستای یو تنستای او بل بودای نا تنستاو بودای بل کداچی ور غلی وی نفریم و نا سبسر جنگ کیون خلق داچی او نن وزی ور بس از داو اخ جنگونو جنگونو خدا سدری نی خلق پولید داو جنگونو داچی قال مصباح حدث ان رزق النعير من عبد الرحمن اني عظيم انثار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال وقت المطر يوبجد باران وقت مهمه شدغت يمكن اصول دعاوو کی نوهم الله پاک قبلے ی دعاوی نو بانه بیان دا چې ګر الله نشهادت غواړي دا په نړۍ دې سره چې د مرګ ارزو د شهادت سوال کولې شي نبی صلی الله علیه وسلم پر موږ چای جو بلار الله کی پوښتنه کړې په مقدار د وخت په درمیان د شهودو د وخه کې دا وخه چې کله خلق له شي کنه نو هیڅ دې سره وله بیا دا هر لنګ سره یو چی دی دا شوډه سپټکړیو غلط متا غ بچي ور پری دا ته باقي مانده شوډه خپل نوټ خلګ درو بچي راوشه کوزر راولش چالو زکه سارو هم ځکه دیو هم چلته دم ما خلشولو ویم ولاشولو ته فرجي یو توجیدا دوی م توجیدا چې سودا مال دا موټی حضور کیږي نبهي پریز پټو وته بیا پیږي بل کوم زور کول او بیا په خدا سره دي دې دې دقه باندې ته په واه من له له نو واجبته الجن درو جن ته واجب او چا چې الله نه وختو شهادت خپل طرف نه د سچایقي درو جن نه بیا مر شو یا قتل شو خپل مرګ درش پن له له اجر شهید در فر اجر شهید نه ذات مصطبه نه نه دا لپاره د کیوادي نمو سنیب جو ریم استاد چمنجوري حجر هان اوڅو شو په دفتر کې در سره پلاړدان لای کې او نو کې ونه اک یا ننو شو یو ترسز پد کې په باغی تر زخم نه انها دغه نکبه او زخم لري غنی و غیره تجوراجي پر د قیامت هغه درما کانت شان ډېره عزت هغه تیوي داغه خلک اول کې دا زه خاموشم دا ویني ته دې به ضرور ومدم کې شي قیامت کې اداره پاتین په اغه به دا د پواري کې چې په اولو کې دې ځخ مشو لونها لونو زابران به رنگ زابرانی نیسره وي ابويبه ابويبه مشکي او سوچي راو دي به په باندې خوراجن کې دې ویني دا نه پلانر دا لازم نه ځو په د محرد شاده تلل <سؤال> جا شو ن روانه ب مو چې کوم د انې وا کې ب چې کو سر کېږ چې بعض و بیا ګراني پا کې لیې با داې بعضې چې هیرې دا مخکې او د په نظر ناره ک شو